Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Ez már beszámolás volt? Ez már benne volt. Akkor szervusztak, kedves hallgatók, boldog új évet! A hármas könyvelés 76. címcillántozását halljátok. Wow, ezt nekem majd meg kell nézni a Wikipédián. Nekünk is. Oké. Okay. Rögtön ezzel a nagyon komoly hírrel, akkor kezdjed. Nem is hír, hanem téma. A... <gül> Annyira vártam, hogy ezt mondja, direkt, direkt úgy vezettem fel, hogy kelljen mondani. Mert egyébként olyan szinten lejárva, és a tömegek után, és a, a vérzőjeltől távol, de megnéztem karácsonykor az ember a amit Jankovics Marcel 20 évig rajzolt az ők két kezével. És egyrészt meg akartam kérdezni, hogy ti láttatok-e? Másrészt Nem. Más hogy meg tudok-e nézni két és rajzfilmet, aminek egy része mondjuk két dimenzióban van, és úgy néz ki, mintha egy, egy görög vázát járnánk körül. Hmm. A, a válasz nem lehet, te... hogy nem. Lehet, hogy igen. Te meg tudtad? Meg, meg, meg, meg, de hát én Varez forrásból szereztem be, ebből kifolyólag, ja, és egy közepesen butalapas tévé néztem meg, ezért néha rá kellett jönni, hogy a következő fajt kezdje el. Úgyhogy folyamatos visszajelzésem volt, hogy nagyobb, mennyi van még vissza belőle. Hú. És közben fogyasztottál dolgokat? Sört. Sört. Sört. De nem számolatlanul. Aha. <gül> És de... akkor mi a végeredmény, hogy ez megérte a tíz év munkát, vagy mennyit? Oztod, nagyon, nagyon furcsa igazából. Nem, nem rossz ez egyik. Uh, Hihetetlen ügyes az, hogy, hogy játsz különböző koroknak a művészetével, és mondjuk, a, hát éven a Fáraónak a, a nagyon egyszerű oldalról látunk mindent művészet, vagy a, az egyiptomi színnek, az annyira nem, nem fogja meg az embert. A görög az már úgy kezd jó lenni. És hogy minden, minden színnél változik az animációs stílusa, mindenhol valami más van, az, ö, az iszonyatosan jó. És például, hogy a, a falanszterben ott van ez a hát én, szovjet tudósos képregény, világos kék, szürke világa az, az például is szerintesen csak addigra már két órája nézett, persze. Oh. És ezt valamilyen mozi kiadásban lehet egyébként, ha, ha nem úgy szerzi be az ember, vagy milyen állapotban van terjesztésileg? Létezik belőle a DVD, és adták moziban, hogy moziban ki tudta megnézni, arra a fogalmam sem, sem. tehát a, azok a fajta emberek, akik tudnak mondjuk gyűrűkor a maratont tartani, a es, eset, esetleg ők. Plus, plusz a hobbit, így van. Igen. Mindékenek van hobbit, nem mindegy. <laughs> Zoli, el... érdemes megnézni, hogy a kedves olvasók, vagy kedves hallgatók látták, hogy mindenképpen mondják, vagy a, vagy a show alatt, vagy, vagy Facebookon, hogy mi volt a megküzdési stratégiájuk. Oké, okay, Gabi, akkor te jössz a filmes ha már, ja, ha már könyves podcast vagyunk. Igen, igen. Bocsánat, csak néha ki kapcsolom a mikrofon, mert uh, ilyen öreg, uh, gonosz emberes köhögésem van. És uh, ez sikeresen a karácsony és szilveszter idején is megvolt, vagyis akkor még az de azóta gyakoroltam, és ezért aztán sok időt töltöttem a négy fal között, olvasással valamint filmnézéssel néhány képregényes filmet ö, bepótoltam, aminek majd lesz apropolja, is itt a műsorban, illetve ö, belekezdtünk sorozatokba is, többek között a Black Books nevű angol sorozatba, amit ajándékba kaptam, mert különben soha magamtól én úgy nem betődtem volna, amely egy ö, antikvárius figura, illetve a körülötte ö, mozgolódó figurák, ö, helyzet komikumokra épülő sztorjait mesél, semmi nagyra nem kell szám, ö, számítani. De esetlen nagyon tetszett maga a kis, a kis antikvárium, illetve a fő, főszereplője, aki, aki lányzdohányos, folyamatosan iszik, és gyűlöl mindenkit, különösen az embereket, de ezen belül is a, a vásárlókat. Tehát, hogy rendkívül irítéljük, hogy egyáltalán bejönnek a boltjába, vagy könyveket fogyasztanak, mely utána a bonyolult könyvrendelési procedúrát is végkeltsen, ami teljesen nem ért és nem is érdekli. és persze, hát a konfliktusok ebből is adódnak. És többek között be kell látnom, hogy ez számomra egy pozitívum, hogy egy, egy olyan pont, ami miatt egy sorozatot szívesebben nézek, mert könyvesboltban játszódik, <gül> sőt, ilyen könyvesboltos. Helyzet, komikumok vannak. Például egy könyvesboltban, könyv, könyvbemutató felol, igen, csak kiderült, hogy egy börtönből szabaduló gangster írta meg élete történetét, de hát persze ilyen van, mert kiderül, hogy a gangster nem tud teljesen olvasni. És voltak ilyen jellegű problémák, és ennek kapcsán, ha bár így a, a sorozatnak biztos vannak rajongói, mint bár minden angol vicces sorozatnak és esküsznek le, hogy ez az angol humor eszenciája, de fel, én emiatt a könyvesík miatt szerettem, és gondolkodtam azon, hogy milyen könyvesportok jelentek meg a filmekben. Tehát vannak-e ilyen fontos szerepet játszó, vagy nem csak ilyen egyszer-kétszer betérnek, és akkor ott cserélgetik a könyveket, a gangsterek aztán kimennek, hanem hogy fontosan helyszínként vagy szereplőként jelenik meg a könyvesbolt. az ember a könyvtárra emlékszem, nem? Tehát a sok filmben van, mert látványosan lehet egyrészt egymásra borítani a polcokat, másrészt a sorok között, ugye, hogy a szereplők bújkálnak az akció nagyon jól tud kijönni. De hogy bolt? Hát ez a a sztárom, a párom, amiről... Amiről volt is szóltadásban, hogy... Viszont nekem igen. volt, hogy ez valójában egy létező könyvesbolt is, és e, e, ott viszont a film az, amire hatott a könyvesbolt életére, e, és életben tartotta, de nem, nem jutott több eszebe, tehát hogy volt neked Ádám volt vele nem emléked, vagy élményed, Kedves kedvenc könyvesboltod a filmben nem találok hirtelen, illetve minden más boldos film már most eszembe, amíg ott a az ötletet. De szerintem Aha. többet találtunk volna, ha ezt előre beírod ide a show Notes dokumentum, ha ezt gondolkodtunk volna rajta. Illetve ez lemezboltosat például rögtön tudok kettőt hirtelen. De Aha. könyveset nem. Én speciál, a Harry Potterben minden boltot imádtam, ott a könyvesbolt is jó volt, bár talán külön könyvesbolt nem voltam a varázs volt, ahol a varázs könyveket lehetett beszerezgetni. Olyan könyvesboltok vannak, vannak filmekben, nem, amilyen régi könyveket lehet találni. Tehát az jó kiinduló pont szokott lenni, hogy a gyerek megy és fellapozza a könyvet. Mi az a varázslós, nem Harry Potter, hanem másik film, ahol ami volt -e borsdó, Kézzel. Kézzel. Ez a mi az... beszélünk, Hú, de rossz volt a jóisten. Hát egy, igen, tehát a Nicolas cage filmek közül is még külön kiemelkedően rossz varázsló. Egyébben egy lejjebb a pince szinten. Aha, talán az volt a cím, hogy a varázsló vagy valami hasonló. A, a, igen, de az valamilyen antikvárius üzlet volt, nem az a ilyen porceláncúzok voltak, meg sétapálcák, meg dolgok, amik, amiket szét lehet törni egy főhőst. Igen. Egyébként még egy könyvesbolt az ilyen volt szokott lenni, hogy bemegy és mit tudom, tacituszt keresi, és akkor az öreg antikvárius az int, és akkor egyik polc mögött pedig ott van, a, ott van a titkos ügynökségnek a teljes földi szállása. Meg van a végtelen történet is, nem a könyvesbolta. Tudjátok, melyikre gondok film is volt belőle. Igen, az igen, igen, el tudom fütyülni a főtény, itt hirtelen. Aha, limánon. <gül> Így van. <gül> Nézem közben a, a Flavor, Flavor on volt egy cikk nem is olyan régen. A legjobb popkultúra könyvesboltokról. Oh. Popkulturális könyvesboltokról. De igazából nem nem sok olyan van, amit egy nem említettünk meg, és vagy ismerek. De vagy nem jó filmeket láttam, vagy, vagy a fene tudja. Hát ez nagyon furcsa hogy ennyire elhanyagolsz a könyvesbolt a filmekben, vagy ennyire szokványos, és nem lesz egyedi hangulata. Hú, mert hát ott van ott van a, a nagy, hogy hívják, Tom Hanks film, ami könyvesboltos Tudjátok, az a romantikus. hogy nem. Tom Hanks. hogy Amiben egy kis könyvesbolt van. Egy Tom Hanks világ, nem tudnék most ilyetlen fejből. Hát a, a, igen, a Fores Gump-on kívül meg van. Ne vicceljetek már. A hallgatók most kiabáljanak. <gül> <gül> Ott a nyúzi. Hát a hallgatók beírhatják kommentbe, illetve... hogyha. Ne, ne, mindjárt fel... meg, lesz, meg lesz ez. Figyelj, majd ezt csak belülhődsz. mail. Ilyet a dajszperado is van könyvesbolt, azt írják itt az interneten az emberek. Oh. Nora Ephron írta sőt a Big sleep kettő is az akár is is ütletett volna bár nem olvastam csak láttam uh -huh. tényleg nem láttátok a You've Got című romantikus filmet? tényleg nem nagyon kevés romantikus film. hát pedig meg. könyvesboltos ja, értem. áldásul to Itt... do listára menjen fel okay. ha felmondjuk a szöveget a adás végén beállok a sarokba hajnos <laughs> dolog baby is kisebb pontom akkor viszont én jövök egy most már hír, hír jellegű dologgal, de még ez sem konkrétan szorosan könyv. A képregény világról lesz később is szó, mert most képregényeket olvastam, de tőlem függetlenül is történnek ott dolgok, és a Amazing Spider-Man sorozata 7-es számával, tehát 700 szám jött ki belőle, és be is fejezték a sorozatot, egy erős befejezéssel. Nem fogom itt spoilerezni, mert, mert nagyon jelentős esemény van benne, de szerintem, aki itt érdekel a karakter, vagy esetleg látta most a filmet, és még nem kóstolt bele a képregénybe, szerintem érdemes ezt a legutolsó storyline-t így elolvasni, mert nagyon meglepő. Ádám, te végül belenéztél? Hány részes a storyline? El, elég magát előtte. a 700-asat elolvasni, mert az első egy-két oldalon kiderül, hogy mi, mi volt az előtörténet. A 7 az azt elolvastam, de az olyan volt, mint egy ilyen brazil sorozat rész, hogy gyorsan kinyúlnak, és mindenkit egy képkockára berángattak, hogy összeállnak a végén egy képé. Igen, igen. És aztán összeállnak a végén egy képé. És tőle, tehát ez a sorozat ezzel be is fejeződik, de természetesen lesz még Spider-Man sorozat, szóval nem szintetnek meg egy ilyen fontos IP-t. Az annyira szépre nehetett. ez az utolsó Spider-Man? Újra se nyomjuk, itt van a ennyi volt benne, sajnáljuk holnaptól. Skorpió ember van, csak sajnáljuk, sziasztok, cső. Jó volt együtt az elmúlt 70 év. Most veszünk egy sört. Egyébként nekem nagyon érdekes volt, én igazából csak miatt olvastam olvassam el Balázs, mert mondtad, hogy érdemes rákukkantani, vagy esetleg beszélhetünk róla, és én nem olvasok képregényeket, nem ezt a klasszikus Marvel DC képregényt, hanem akkor kettőt választokja mi a magában áll, de igazából kicsit megviselt. Ugye? Igen, tehát hogy lehet, hogy ki zavart, amit az Ádám mondott, ez a mindent elhelyezünk, illetve számos dolog felett villantva, hogy ez itt valahol megtörtént, hogyha többet akarsz tudni róla, akkor nézz utána. De, de maga az alapszituáció és annak a felbontása, az, az így ezekkel a rajzokkal, így egy képregény formájában teljesen átjött. Ezt mint nem a könyvképregény olvasva, is, és arra viszonylag kevéssé nyitott ember, mondom. És én azt mondanám, hogy akit így érdekel a téma, érdemes tényleg minél hamarabb beszerezni, akár online, akár papíron, mert pillanatok alatt, ugye ha, ha már rákeres az ember, akkor már Google találatoknál is ott a spoiler, és szerintem érdemes esetleg úgy elolvasni, hogy az ember még nem tudja, hogy mi lesz benne egész pontosan. Úgyhogy csak ezt akartam jelezni. Tegyük meg pedig akkor nem pattanok arra, hogy a spoiler is az azzal való együtt él, és az mennyire a kultúrának a része. Én, én nagyon érzékeny vagyok erre, és pont, pont ezért szoktam minél hamarabb fogyasztani ezeket a dolgokat, hogy és akkor vannak olyan témák, amire direkt nem is keresek, meg beszoktam a hírportálokat is bizonyos esetekben gyorsan csukni. Jó a meglepetés, én azt értékelni szoktam az irodalomban, ha valami meglepődök. De... Jobban jobb szerettem, hogy a szöveg működik, akkor is tudom, hogy mi a poénja? Igen, hát nyilván az igazán jó anyag az az, persze, ami úgyis működik, de, de, de fontos eleme a kalannak, nem? Mindenképp. Másrésztről meg az értelmezés is uh, néha spoilerként működik. Tehát azt hogy egyáltalán már más uh, befogadási fogalmat ismerem előbb, mint azt, amit én fogok megélni. Nekem inkább ez az, ami el tud spoilerezni dolgokat. Ráirányítja a figyelmet, azt meg kevésbé szereti. Tehát uh, már a kiemelések és elhallgatások is. Igen, a dolgok 99,9%-ánál lesz kikirülhetetlen. Mindenki tudja, Együtt hogy Odüsszeusz hazamegy. Tudom, ah. de... bocs. Na, na, de mikor, na, de mikor az? Figyelj, Ádám, ha már hazament Odüsszeusz, akkor tied a következő hír. Hú, átkötés volt. Uh, Atavista. Őket ugye Istentettem én már egyszer-kétszer. Ez a csapat, aki a. Most kéne a longform journalismnek találnom valami szép magyarázatot, hosszú cikkeket, vagy hosszú kifejtős, nem is vettően oknyomozó, de ilyen elmesélős magazin cikkeket ad ki a interneten. Ja, a Kindle e Single-nek a megfelelője, az általános megfelelője az az, amit keresünk. Igen, e-könyv formában. Meg vannak neki nem e-könyv, hanem, hanem szagos verziói is, hogy van benne videó, meg felolvasás, meg ez az Amazon. És pont most tartanak a nagy leárazást. A régebbi szolgáigat azokat egységesen 99 centriát lehet beszerezni az ő saját boltjukban. Ami egészen addig egészen jól hangzik, amíg az ember nem próbálja ki a saját boldjukat, ahol belépve kiderül az, hogy a 99 centeshez oda csak a Rich verzió jár ez a videós akármi, tehát letölthetőek nincsen, ki lehet nyomtati pdf be ellenben. A másik pedig, hogy a saját olvasójuk az iPad-eink nagyjából használható, azt mondták az iPad-es ismerősök, androidos verzió nincsen, PC-n kapod az iPad-esnek a webes verzióját nagyjából, és egy ilyen tökéletesen emberellenes terminátor szoftver, ami gyűröli az olvasót. Úgyhogy egy, egy nagyon jó kezdeményezés sikerült szoftverfejlesztéssel szinte teljesen elrontaniuk. És most itt a szoftverfejlesztés a fő probléma vagy a DRM-mel próbálkoznak, tehát direkt csinálják ilyen szarra, vagy csak így sikerült? DRM-jük eddig is volt hanem, hogy árultak az iBook store árultak a, a Kindle store -ban. tehát ami szöveges volt, az, az úgy hogy okay, a DRM-mel egy szöveg végig lapozod, a jó van. Most én úgy láttam, hogy próbáltak valamilyen ilyen gazdagabb dolgot csinálni, aminek az az eredménye, hogy hol lefelé kell lapozni, hol oldalra kell lapozni benne, hol bejön egy videó, hol rá kell bökni a szóra, hogy felugorjon egy kép. Ilyen puzzle-szerű a szöveg. Tehát az, az, hogy a fejlett végén merre kell lapozni, az nem egyértelmű most már. Tehát nem direkt csinálják, de hülyék. Most a, a webben is egy, egyfajta trend, hogy ezeket a kicsit hosszabb weben megjelenő cikkeket mindenféle egyedi nézegetőbe csomagolják, milyen különböző CSS-es, meg egyéb animációkkal, meg trükkökkel próbálják vizuálisabbá tenni az adott cikket, és engem például az is zavar, főleg akkor, hogyha nem működik ezzel a readability megoldással se, hogy lecsupaszítsam, szövegé. Igen, hát a New York volt most a karácsony környékén egy nagyon körbelinkált, meg körbeújongott projektje, a Snowfall című cikk, amiben animáció van, CSS3 van, beszélőfilm ma minden van. És így és körbe is úgy volt, hogy hú, ez az újságírásnak a jövője. Amivel az a baj, hogy egy 15-20 fős csapat fejlesztette azt a cikket heteken keresztül, amit a minden naphoz egy kicsit lassú. Belinkeljük majd egyébként, mert csak egy cikkről beszélünk, csak nézelek meg kedves hallgatók. Ez inkább, Ez inkább így a, a multimédia CD-romnak a modern megfelelője talán. Tényleg nagyon szép, gyönyörű szép cikk, csak, csak nagyon drága, és nem tudom, hogy kifizeti ki ezeknek a létrehozását. Lesz-e olvasó, hogyha ilyenből sok lesz? Akkor nálad marad a mikrofon. És jó hírek, következünk, de nem erre az évre. Most ünnepető uh, gyászható gyászhatók kedvenc önket aki 1943-ban halt meg. Ami azt jelenti viszont, hogy uh, jövő január 1 hiszen idén halt meg, és idén volt ennek 70 éves évfordulója, uh, közkincsé válik az összes rejtőszöveg, lehet majd kiadni e könyvben bárki által, bingizni, feldolgozni, felolvasni, remixelni, szín... színrevinni, remixelni, eljódlizni. Ö, tehát aki idén a rejtőt venni, az azt egy évet megkibíja szintén fél lábban is. Hát ha csak nem megváltoztatják érvényes törvényeket, tehát látunk már ilyet a, a világban, hogy, hogy valami nagyobb ilyen intellektuális tulajdoncsomag vált volna elérhetővé, és akkor hirtelen frissítették itt a szabályzást. Azért rejtőjön, ő nem mit kiegér. Több értelemben sem. De jövőre akár lehet az is. Mondjuk az illetve nincs igazából hová növelni szerintem. Majd, majd jól elmondják az emberek, hogy de van. Tehát a halál plusz 70 év, az, az így is beláthatatlanul hosszú. Bődülöteset ha valaki idén meghal, akkor 2008-ban akárhányban válik közkincsé a műve. Nonsense. Hajrá. Úgyhogy megséri meghalni, akkor már. Na mindegy. Inkább azt a 80 évet még kéne, azt kéne fél lábban kivédni. Akkor zsibbodna már a végén azért. Igen. És uh, itt a végén én fűztem be egy kis cikkecskét, kis színes, a szóba került Nikolasz Kécs, akkor beugrott, hogy igazából, mert amikor láttam a ciket, akkor is fontolgattam, hogy talán bevágom, vagy esetleg a Facebookra, de még így lassan indul be az új, új év élete. Nagy hasonlás leleplezés címmel az irodalmi jelen, ahol már számtanszor voltak ilyen, idiótosák, határet csúroló ötletek, és most nem nézem, hogy honnan csúrolják. Itt írókat költök, és magyar irodalmárokat Hírókat párosítottak össze, nagyon hasonlítanak egymásra. Lehet megnézni, és, és Nicholas Cage-nek is megvan a maga párja. Anthony Hopkins, Jean Reno, Bruce Willis, Colin Felt, Leonardo DiCaprio. Mind-mind megvannak magyarul, és mind költőkírók, képzétek el. Hú, te jó Isten, Vagy van magyar Jean Reno, és, és verseket ír. Kiebrendító. Most láttam Én valami nem... rossz filmben Jean Vannak az olyanok. Vannak. Csúnyán el volt hízva, ilyen disznófeje volt eléggé. Jaj. És egy rossz kérdő borostás rendőrt alakított esetleg? Talán gengster volt, nem is emlékszem, már csak arról, néztem, hogy Jézuson mi történt vele. Öreg gengster? Szerintem azt láttam. A, akkor az a 22 levés, de mindegy is. Atya úristen. <gül> Ezt most mire mondod? jean vagy pedig a... Amikor val valakit új trütkóhoz hasonlítanak. Ó, édes. Aztán. Felkötöttem már magát azóta. Hát igen, de tényleg az csajról a nagyon hasonlítre. Tehát ez, ez, ez a sztárság, itt az a kérdés, hogy kit hasonlítanak kihez. Szávod a Peter Robert Pattinsonra. <gül> Menjünk talán, nagyon gyorsan sírni fogok. De, ez, a cél, ez a célja ennek a szilveszteri ciknak. Ide van készítve a papírzsepjendő. Mesélj inkább -e arról, hogy miket olvastál. Uh, hát röviden semmit hoztam, meg elmondom. A karácsony az olyan szintű meg az új olyan szintű semmit tevéssel, tehát, hogy, hogy befejeztem a Midis Police union egészen ma dél kitartotta, az az egyébként nem túl a könyv, viszont legalább nyugodt szível el tudom mondani, egy, hogy harmadiknek irugaszkodásra sikerült, igen, meg lehet csinálni, ti is képesek vagytok rá, a másik pedig, hogy jó. De amikor azt hittem két héttel és egy adással ezelőtt, hogy már tudom, hogy merre mennek a dolgok, akkor Horszasztónál voltam tájolva, és nem volt képem arról, hogy meddig lehet ezeket a szegény figurákat még elásni egy Noir történetben. Gyönyörű. Tehát, az a szintű, teljesen őrült világ, amit, amit Habon felépített, az, az hihetetlen. Olyan, mint, kicsit, mint egy Volnáris regény, csak, csak nem olyan vicces. Mindig el lehet azzal hessegedni, hogy hát jó van, de ez ilyen kis vicceske, vagy hát jó, de aranyos szubkultúrák vannak benne, vagy legalábbis furcsák. Itt viszont ilyen totálmi depresszió, eleve, Szibéri, vagy nem Szibérián, Alaszkában vagyunk, hideg Egy van. kutya. Fajdán Foly, meg a szerencsétlenek, és mindjárt kis is őket ráadásul onnan is, és még embereket is gyakorol valaki, ideális karáconyó olvasmány Visszahag, visszahaggatom magamat, nem annyira megnyerő persze de, de nagyon jó hátteret ad azért egy krimihez az egész helyzet és, és megvan minden, ami, ami egy jó krimihez kell kezdve, az olyan sorsontó meg a sokkal nagyobb hatalmakkal meg a, a szinte megfejtetett gyilkossággal, és ami nagyon vicces és tehát, az előző alkalommal már nem mondtam róla hogy hogy hihadatlan izgalmasan van belevíve a jiddish slang az egészbe hogy találtam a regénynek a legeslegvégén egyébként egy szótárat, de az ember nyilván nem lapozgat ki egy könyvben meg még annyira sem, mert, mert totál kényelmetlen. Úgyhogy megvan az a lehetőség, hogy ki találgatni, hogy, hogy most akkor a nem meg a sojfer, meg az összes többi, az vajon mit jelenthet. És ezek szövegkérdezettből egyrészt meg is vannak, másrészt meg, meg egy olyan ízta beszédnek, meg, meg annyira megteremti a különböző karaktereket, meg csoportokat, hogy, hogy az még egy plusz réteg. Az, hogy Héberül nem beszélnek benne, illetve nagyon kevesen, ott, ott fel is van rá hívva a figyelem, hogy, hogy ezek nem azok a innen onnan összetelepült, itt is beszélő zsidók, hanem, hanem valaki iskolában tanult Hébert. Hú, ez milyen, ezek valamint a jöttek, te jó isten ki ez a csapat. Nagyon szép, tényleg. Neki kell szaladni, nem szabad abba hagyni. Jó. És akkor hogy kerültél Umberto eco Hozzá nagyon egyszerűen, mert hogy Karácsonyan Ölcsémtől megkaptam a, a bábéli Beszélgetések című e könyvet amit, amit úgy emlékszem, hogy Piszok régen nem adtak ki magyarul, de mindjárt megnézem közben a és És talált való, antik Antikvár péle belőle, úgyhogy most már nekem is megvan, Ezt mindig könyvtárból olvastam korábban. Igen, a Moly egy 94-es kiadással tud, hát azt testvérek között is tizen éve volt. És ez az egyik olyan könyve volnak, ahol, ahol igazán rá lehet jönni, hogy ez egy mennyire istentelen okos ember. Tehát jó, vannak a a neve meg van a, a milyen inga, te jó isten, Szoko. megnyire este van, a inga, igen. Amik nagyon intelligensen megcsinált okos krimi, okay. vagy okos bűnügyi könyvek, hogy okos okos elvesztünk a szellemtudományokban könyvek. Itt viszont nagyon rövid tárcákban rendkívül vicces az ember. Én nekem a... az jutott eszembe, emlékeztek talán már egy éve is volt ugye a Prágai Temetőt szíttam, de érdekes volt, hogy én pozitívan gondolok vissza rá már itt távladban. <gül> <gül> Mint hogy, tehát egy jó dolog, hogy én azt elolvastam, holott ha visszahallgatnám magam, ott biztos, hogy, hogy nem szépeket mondok. Ez meg olvasás közben is jó. Tényleg három oldalban az a a elmélkedés, az a fajta esszé, amit, amit Bishen montan csinált még, a hogyan lehet felismerni azt, hogy egy film az egy pornó. Jó, hogy hogyan együnk a repülőgépe? Mit kell arra mondani, hogy olvassad el minden könyvedet? De nagyon alap, kicsit értelmiségi helyzetek, alaposan gondolva. És pont ez a túlgondoltság teszi nagyon jó ezt a könyvet. Igaz, én, én, ima, én tehát imádom én is ezt a könyvet, és azt lettem észre, talán a megjelenés idején kaptam meg, vagy szereztem meg, tehát már régóta birtokomban van, hogy fellapozom újra, mert eszembe jut valami kapcsán, ahol, aminek kapcsán el lehet sütni egy eko-történetet ebből a könyvből, vagy egy, egyfajta kibontás. Tehát, hogy olyan annyira frappánson is ö, jól fogalmaz meg másfél, két, három, négy oldalakban egyszerű problémákat, hogy, hogy teljesen kézikönyvé avanzsájt nálam. Szerintem Balázs lesz szívesen olvasnád, ha bár non-fiction igazából, ugye? Pődülöltösen jó játék, hogy ufa levelek a másik ilyen tőle. Nekem nagyon távolról rémlik, hogy mintha én ezt olvastam volna, de utána nézek, és úgy látszik, hogy ez olyan könyv, amit lehet újra olvasni, és úgyhogy abszolút. Ma jó odaadjátok. Igen. És minden, minden élethelyzetben nagyon vicces, úgyhogy nagyon ajánlom, és én ennyi voltam igazából. Jó, hát én még a karácsony előtti epizódban, amikor beszéltünk róla, hogy ki mit tervez olvasni, akkor jeleztem, hogy én nekem felhalmozódott hatalmas mennyiségű akciós, meg nem akciós képregény, és abból szerettem volna fogyasztani, és ez sikerült is, hál' Isten. Rögtön az első, amit ajánlanék, az a Szága című képregény, ami ebben az évben kezdődött, és a az első hat epizód ilyen gyűjteményes módon is kapható már, de ugye az online nem szoktam ajánni Ez a Comicsologi bolt, ott is lehet ezt kapni, meg hát gondolom nagyjából mindenütt elérhető lesz, mert a legtöbb ilyen az év legjobb képregényelistán az ott szerepel, ha, ha nem is mindenhol az első helyen, de az első háromban olyan képregénynek tartom egyébként, aki egyáltalán nem foglalkozik az ilyen szuperhősös marhaságokkal, mint én szoktam. Annak is nagyon tudom ajánlani, ilyen űropera alapvetően abszolút felnőtteknek szól, nagyon csúnya dolgok történnek benne, szexuális szempontból is usztustalan dolgok, <gül> meg a, a nagyon felnőtt viselkedésmódok vannak, amit nem feltétlen mutatnék ilyen 11 néhány éves gyereknek. Alapvetően arról szól, hogy van egy pár, két különböző fajból származnak, és mint Rómeó és Júlia, csak nekik össze is jön egy gyerek. És hát ez a kiinduló pont, ahol elkezdődik a menekülés, fejvadászokat bérelnek fel ellenük, mindenféle érdekcsoportok próbálják őket elkapni, de hát mindez csak a háttér ahhoz, hogy ezt a világot megismerjük és elképesztően jó a humora és nagyon-nagyon jó a történetvezetés egyébként ma, ahogy kicsit készültem a felvétel akkor fedeztem fel a wikipédiát hogy aki ezt írta az a Lostnak a az utolsó három évadját is írta sok uh -huh. epizódot belőle, meg producer, meg minden tehát így a film szakmában is sikeres fickó, és most ez a nagy visszatérés a képregények világába is a látvány is, tehát jó pofa rajzok, karakteres, jó, jól megrajzolt dolog, de maga a történet az, az hihetetlen jó. Tehát aki az ilyen science fiction, uropera dolgot szeretési, és így megnézni, hogy hol tart 2000, hol tartott 2012-ben a, a képregényipar, akkor ennek a szágát mindenképp ajánlanám. Aztán a másik ilyen nagyobb kupac, amit, amit feldolgoztam, Beszéltünk róla még tavaly, hogy a Marvel is a szuperhőséit kicsit gatyába rászta, és mindenféle új kreatív csapatokat alakított, és uh, ilyen körbezavarta ezeket az embereket, és mindenki más képregényt kezdett írni meg rajzolni. Ezt a ilyen marketing kampányban is csomag volt ez a Marvel Now felkiáltó jel kampány, mindegyik füzetem van egy ilyen nagyon jellegzetes logó is, hogy ez már az új Marvel, és itt sikerült így az első, nem is tudom, 30 számot megnézni a különböző sorozatokból. Amit így mindenképp kiemelnék, az az új Thor sorozat. Ugye vissza lehet utalni még mindig a Avengers filmre, ahol szerepelt a Thor. Hát ez is egy olyan hős, akit soha nem képzeltem, hogy én bármiféle szórakozást találnék egy ilyen viking hősös történetben, tehát eléggé egyszerű figura, de itt, itt egyrészt a maga az art, ugye egy ilyen festett szerű megjelenése van ennek a képleginek nagyon látványos csak lapozgatni és az oldalakat. A másik dolog meg, hogy nagyon-nagyon jól megír történet, ez is Torm hát, egy, egy Isten, és elég nehéz, olyan mint, kicsit, mint, mint a Superman mi az, ami fenyegetheti, és hát az alkotók, ugye előjöttek az a, a isten ölő, e, valami félelmetes ellenség és ebből három három számot olvastam el, nagyon-nagyon jó kialakított történet, három különböző időzónába, illetve idősávba követjük a tornak a kalandjait egyrészt fiatal korában, ahol mindenféle viking csapatokkal megy, ilyen, tudjátok, ilyen hajókkal, Amerikában, meg oroszokkal, meg mindenkit megtámadnak, és megerőszakolnak, és rengeteg sört vedel. Kicsit van egy ilyen Erika Viking Erica hangulat. Viking. Hopp, Hopp megint, megint a visszhang is. És a másik időszál az ugye napjainkban játszódik, és a harmadik pedig, amikor már nagyon öreg tor, és mind a három időzónában gyakorlatilag ezzel a a God Gad Butcher nevű ellenséggel próbál uh, dülőre jutni. Szóval jó pofa a történet, és meg jó, hogy a különböző életkorú tort lehet megismerni, és egyáltalán nem ez a marveles szuperhősös tor, amiről itt szóva, hanem, hanem abszolút a, a, a vikingisten, akit ebbe el kell képzelni üdvétesen jó egyébként az a, a, a Godbatchel, ez egy jó név, tetszik. Igen, és tényleg egy félelmetes figura, Holott ugye ez alap probléma, hogy, hogy mi az, ami fenyegetheti az Isteneket. És mondom, a, amellett, hogy ez eléggé ilyen komor dolog, azért rengeteg poén van benne tehát ez a főleg ez a fiatal, aki aki vedeli a sört, és fogyasztja a nőket, nagyon szórakoztató de az északi, északi mitológia azért bele van építve azt, hisz, el lehet kenni az ő arcukat, hogy jön a Ragnarok, akkor ott senki nem boldog teljesen Aha. egyébként másik ilyen ilyen Asgard jövő hős figurának is van képregénye, most a Journey into Mystery nevű sorozatban, Sif nevű figura szerepel, aki meg nem tudom, így elolvastam az első részt ebből, és ne, alig bírtam értelmezni. Tehát az biztos, hogy meg van őrülve, és az biztos, hogy, hogy elég sokat gyilkol benne, de ott nem sikerült a történetet teljesen felfognom. Én azt hiszem, hogy ott a torral szemben nem kezdték újra a történetet, hanem valaminek a közepén próbáltam becsatlakozni. Annyi még a vicces ezekkel a... a Marvel képregényekkel, amiben ezek az istenek szerepelnek, hogy ugye ezekben a buborékokba beszéd buborékokba, amikor ezek az istenek szólalnak, meg ilyen furcsa betűtipust használnak, ilyen picit gótikus, tehát hogy látszódjon, hogy ez most egy ilyen isteni hang, ami ott beszél, és az sajnos az iPad mini olvasomon nehezebbé teszi az olvasást. Tehát ezeket a a Thor, meg, meg egyéb ilyen képregényeket azt mindenképp a, a nagy iPad-en tudom csak olvasni jól. A Precset halál jut eszembe, mert a korongvilágos halál mindig nagy betűvel beszélt. Igen, ugyanaz, ugyanaz. És egy, egyébként ez nem új dolog, tehát a Thor elejétől van. Szerintem Precset innen kapta az ötletet. <gül> Aztán a másik dolog, ami, ami tetszett, hát van ez a Marvel bohóca figura Deadpool, talán ismeritek neki, és már egy után két rész jelent meg ebben Marvel-nál sorozatból. És hát itt az a storyline, hogy, hogy egy, egy őrült figura megelégeli a jelenlegi uh, helyzetet, uh, politikai helyzetet Amerikában, és feléleszti a halott elnököket, hogy rakjanak rendet. És hát, hogyha el akarjátok képzelni, hogy milyen, mikor Lincoln meg, meg egyéb ilyen elnökök őrült szellemekként pusztítanak, érdemes a deadpool elolvasni. Nagyon-nagyon vicces tényleg. Tehát ez, a, ez az a figura, ami folyton ugye kikacsinta a panelből is az olvasókkal közben beszélget, és emellett nagyon vicces, hogy például Kennedy elnököt se kímél, és nagyon guztustalanan viccei vannak vele kapcsolatban majd erről egy panelt mindjárt gyorsan berakok a sónocba, hogy, hogy kis ízelítőt kapjatok. Egyébként nagyjából az összes új sorozat legalábbis érdekes, tehát látszik, hogy, hogy az alkotóknak izgalmas, hogy kicsit így újra ezeket a dolgokat, ilyen nagyon fáradt figurák, mint a Hulk, azt is új helyzetbe rakták, az is jó pufának tűnik, és amit még így nehezen tudtam értelmezni, a Fantastic For, mert én azt a sorozatot egyáltalán nem követtem, és ott teljesen érthetetlen, hogy miért van x darab, ilyen alien baby a, a, a családjukban. Tehát ott is csak lapozgattam, és nem értettem, hogy miről volt szó, de a nagy közönségnek egyébként ez is most nagyon bén az új Fantastic Four, úgyhogy lehet, hogy ott meg kicsit vissza kell mennem ami nem igazán jön be azok az új X-Men sorozatok picit korábban ugye valamikor nyár végén lelkendeztem a Avengers versus X-Men e, történetszáról amit, amit e, kiolvastam és hát továbbra is az a helyzet e, fokozódik, hogy itt a vannak olyan mutánsok akik most megint e, ilyen ellenállást alakítanak és nagyon sok szenvedés meg szenvedés van és ezeket az x más sorozatokat lehet, hogy nem fogom tovább követni, de érdekes, aki tényleg hosszú ideje nem foglalkozott ilyesmivel érdekli ez a világ, akkor most ebben a Marvel Now sorozatba belekóstolni. Nekem itt van gyors hírem, egyébként eszembe jutott, és ránéztem a bookdepozitorin, hogy 40 nap múlva, tehát február közepén újra megjelenik a World of the Global Frequency című képregénye, ami egy 12 részes aztán 12 részes sorozat volt egy ilyen meta nagy óriás ügynökségtől, aki mindentől védi a világot, és mindig van egy, egy dispatcher központ, és onnan betelefonálják a legközelebbi ügy ügynököt, aki ott, van, hogy ugyan mentse már meg a világot, és az én egy író, tizenkét művészes sztori volt, Na ez újra nyomva lesz, úgyhogy lehet rendelni, én vagy egy éve nem tudom megszerezni magamnak. Hmm. Viszont a 15,9 euró az egész jó van, na szóval nem ne jegyenek meg a hallgatók, nem fogom minden alkalommal innentől a képregényeket reklámozni, csak most sikerült ebből sokat feldolgozni, és szeretném jelezni, hogy akit érdekelnek ezek a dolgok, akkor most érdemes becsatlakozni a Marvel olvasásba. Gabi, te valami egészen más? Én ami egészen másra készülök, most ingyen kikölgöm magamat, és utána elmesélem, hogy én milyen űröperettet olvastam. És tényleg köhög. Tényleg köhög. majd belerakok ilyen köhögést. Sztán Vagy nem, a <gül> Vagy <neked>? pont nem. <gül> De az egyik könyv, amit, amiről szívesen beszélek most, az az Isztáról Napok ezelőtt, amit az Alexandra kezdett el kiadni, mármint, hogy Jénolc könyveit. Úgy tudom, hogy most már második kötet is van. Szóval már régóta kíváncsi voltam rám, és most karácsonyra megleptem magamat veled. És, Meglepted magad, és meglepődtél tényleg? Abszolút. Szuper. Erre, hogy kitaláltam, hogy erre vágyom egyébként. És az első úgy általános dolog, amit mondhatok róla, hogy nagyon megszerettem ezt a könyvet. Tehát szeretett, teljesen olvastam, én végig élveztem az egészet, miközben számos hibát detekteltem a történet közepette is, illetve utána is volt egy ilyen kis összegzés, az alap klasszikus üroperett, ami 5-6 milliárd év, inkább 6-7 milliárd évvel a jelen időnkhez képest játszódik, egy olyan világban, ami már hatalmas tereket és időket lakott be, szemtelen civilizáció bomlott ki, épült, virágzott, bukott el, harcolt egymással, vagy omlott össze egyszerűen az evolúciókán. És ebben a kultúrában a klánok egyfajta meta-civilizációs réteget képviselnek, de nem csak ők egyedül. A klánok azok valamikor a, még a felet, tudja, hogy pontosan a hat, legalább 6 milliárd éve léteznek már a történet idején, de már a, a, a kezdetükkör is egy olyan világban ö, ö, alakultak ki, ami már a mi világunkhoz képest a jócskán ö, megváltozott átalakult és kitágult. Gazdag családok, egész bolygókat, birtokló, építő családok választották azt a, az útat egy bizonyos gyártalanatban, hogy saját személyiségüket többfelé hasítják, klónokat hoznak létre, és ezeket a klónokat szám szerint ezer darabot küldenek a világegyetembe, hogy aztán tapasztalják meg a világot, és utána bizonyos idők bizonyos körönként térjenek vissza, és osszák meg egymástól a tapasztalatokat. Volt olyan ö, eredeti személyiség, aki életben maradt, de hűsünk teljesen feldarabolta magát, és egy év, egyik év klónná vált, vagy hasadványná vált. És ezek a a klónok ezek elképesztő hosszú életet élnek, nem csak azért, mert egyrészt a saját élettartamok is rendkívül hosszú, hanem azért is, mert kis űrhajóikkal a fénysebesség közeli utazásban, sztázisban, felfüggesztettem, egy rendkívül élet életritmusban év ezredeket töltenek el utazással, majd a megérkezéskor megtapasztalják a dolgokat, visszatérnek a a körbe, és ott ezeket az adatokat megosztják valahogy egymással, ez sajnos a regény során nincs ilyen lennetben, nagyon kíváncsi lettem volna le, hogy ez milyen. És nagyon-nagyon érdekes, izgalmas világ, és meg kell vallanom a Banks jutott róla eszembe, nem azért, mert hogyha igazából egymáshoz Hozzá tudtam volna rendelni a regénynek bármely elemét egy bengszi elemben, mert természetesen itt is voltak mesterséges és természetes életformák, akár egyenrangúak, aláfölé rendeltségi viszonyban, de ez a hihetetlen gazdagság, elbúrjánzás, amiben az ember beleveti magát és úszik az ötlet áradatban, és örömmel várja, hogy a következő oldal, a következő világ, a következő szituáció az milyen új ötleteket, vagy új, új, új, kreativitást mutat be neki. És ez mindenképpen teljesen ugyanez az érzés volt számomra. Aztán persze hogy tovább olvastam a könyvet, úgy éreztem meg a különbségeket, nem csak a történet, a, a cselekmény, a, a világ kialakításával, hanem, hanem a szemléletmódban is, illetve ahogy ehhez a témához nyúlnak ez a faragványhoz nyúlnak, amit kialakítottak, vagy aminek talán azt is mondtadnám, hogy mi a céljuk vele, de a Fene tudja, ezt nehéz megmondani, mert gondolta a Fene. A, a történet pedig úgy folytatódik, hogy ez a kérdőlesi alap, hogy ez két hasadvány, az megszegve az a hasadványok szabályzatát, a, a, az egyik ház, virágok háza tagjai e, egymással járnak, sőt igazából szerelmes párként működnek, mert hogy és nők is, tehát nem egyforma lényeket hozott létre magából az eredet, eredeti személyiség, hanem különböző karaktereket egy kicsit más fizikai megnyilvánulás, meg, megjelenéssel, és ráadásul ez a párocska ez rettenetesen el fog késni a találkozóról, ilyen persze az évet, vagy legalábbis nem 5 nem, nem percet, vagy tizenötöt, ilyen diplomáciai tizenötöt, de, de miről oda a találkozóra, mert kiderül, hogy nincs is honnan elkésni, mert támadásban szinte a teljes hasadvány, kiirtották, hatalmas fegyverekkel, és akkor itt kezdődik a bonyodalom. A, én, engem rendkívül meggyőzött Reynolds, és, és, vár, és várom a következőködjét, illetve azt utána meg a következőt, meg a következőt, e, most rá fogok cuppanni. <coughs> Attól függetlenül, hogy uh, sok uh, apró hibát és kisebb-nagyobb hibákat véletem felfedezni. Most nem tudom, hogy eddig, amit mondtam, mennyire tűnik izgalmasnak, tehát mi az, amit gondoltak, hogy esetleg párhuzamot találjátok más regényekkel. Engem már teljesen lebeszéltél róla. Igen? Igen, igen, igen, az a az emberiség egy jólétében nem tud magával viccelni mi történetektől. Ja, egy, a történetnek szerintem az egyik érdekes ö, problémája az volt, hogy ez a metacivilizáció, ez a, ezek a hasadványok valójában teljesen és totálisan elszigetelődnek erődnek az emberiségtől. Tehát... Ö, olyan szint, hogy maga a regény is elszigetelődik, tehát számokra az emberi civilizációk, kultúrák, ezek megfigyelendő dolgok, és egyfajta előkelő utazóként látogatják meg azokat, és hozzájuk képest az emberekhez képest sokkal hosszabb élettartalmmal bírnak, illetve sokkal nagy tisztelettel kezelők őket, nem csak a személyüket, hanem azt is, amit képviselnek a mögöttük álló hipererős, és rettenetesen sok tudást összegyűjtött klánt is, tehát hogy a klán maga az egy ilyen fene tudja milyen közösségnek képzelhetővel egyáltalán nem oldódott meg semmi az emberiségben és ö, nem is tűnik úgy, hogy bármi megoldódna, remélem ezzel nem szpoilereztem el és maga a klán sem tudott rengeteg dolgot megoldani, hanem elég sok mindent elcsesztek Nyilván ez is a konfliktus egyik fő kiindulása, hiszen mi, tört mi történhetett, miért akarta egy másik csoport teljesen kiírteni őket, és mi az ok? Kicsit ezzel az a bajom, ami egyébként bankszor szokott lenni, de pusztan leírásod alapján, de, tehát, hogy megnézem egyszer, hogy ott is egy megter nagyon szép világot, nagyon kerek, a kultúrát, és annyira, annyira kerek lett, meg annyira szép, hogy, hogy minden regény azon kívül játszódik, mert azon belül nincsen történet. Aha, hogy hát ilyen ez... zárvány, vizé szatjadék az egész. Aha, hát ez nagyon jó kérdés. Itt viszont tényleg a klán az, aki, akit uh, látunk, és én egyik hibának azt éltem meg, hogy, hogy maga a egyetem, ami körülötte van a klán körül, amiben mozognak, amit vizsgálnak, ami, amihez képest, tehát tényleg ilyen nagy testvérként, uh, vagy szülőként, vagy mondom, jó jóindulatú nagybácsiként néha meglátogatják akár... Uh, uh, ne agyisten, még változtatnak is rajta, bár ez elvileg nem ö, a tervük, hogy, ö, hogy igazából pont az emberekről nem tudtam meg semmit, hanem ezek a figurák, ezek, ö, ezek az ember feletti emberek, akik ö, aztán egy másik szinten ugyanazokat az elcseszéseket ö, játszák le, de ott van mögöttük egy teljes világegyetem, ö, rettenetes, elképzelhetetlen idő, ugrásokkal, elképzelhetetlen mennyiségű emberélettel, és ezek csak számokként jelennek meg sok esetben, csomó jelenetben. Miközben a, a főszere, főhősök azok pedig kislélek rezdüléseikről is tájékoztatják az olvasót. <coughs> és nem tudtam, hogy ez hibályok vagy pedig ez a klán természetéből adódik, vagy abból, hogy ezek ilyen karakterek. Tehát, hogy nekik valójában tényleg 50 ezer év, hát jó, oké, most akkor elutaztam a következő csillagig, nem, a mi világunkban, a miklán világunkban, a hasadványok között, ez okés, nincs ezzel gond, de hogy közben számtalan emberöltő eltelt esetleg civilizációkban, az nem, nem, nem része az életüknek, nem fontos. Mindemellett tényleg nagyon sok apró hibát vettem még észre, de, de egy konstans öröm volt olvasni, és ami még bankhoz képest így, bankhoz képest áltérés, hogy, hogy nincs, nincsen olyan, nincs az az erős moralizálás, amit én rendszeresen megérzek bankszállás, és néha úgy érzem, hogy csak egy túl sok is. De néha pedig jót tesz, így lehúzza a regényeit, hogy sújtad nekik. De a nagyon sokkal finomabb és sokkal kisebb dózisban van adagolva, szinte azt kezdve az ember, amit akar, és nem kap semmit. Én nagyon ajánlom, tehát sajnálom, hogyha lebeszéltelek róla, de ez egyetem nem jelenti, hogy mindenkinek ekkora öröm lenne olvasni a Reynolds regényeit, de nekem nagy öröm volt, és, és ö, örülök, hogy megleptem magam ezzel, és remélem, hogy máskor is eszembe jut ilyen jó ötlet. És ezen felül egy másik könyv, amiről esetleg még érdemes beszélni. Sokat olvastam, de majd azok másodásokat... Mert később, mikor igen, véletlen. Igen. Ez pedig uh, Pável uh, adta kölcsön a bérgyilkos ciklust uh, Lawrence block akitől én olvastam ugye a, a Bernie sorozatot, legalábbis sok részét, és beszéltem is itt róla. A, a Scooter, vagy nem is tudom, hogy hívják a, a, az Alkorista sorozatát, abban is olvastam egy könyvet, és az a bérgyilkos, ez erről a bérgyilkosról szól meglepő módon. Bevalóan, én a dexter feladtam, tudom, hogy rejtenetesen sok rajongója van, de, de volt egy olyan pont, hogy egyszerűen irítált a dolog, hogy, hogy így ketté kell hasadnom, hogy szurkolnom kell Dexternek, és e, nem tudom elnézni a cselekedeteit, valószínűleg túlságosan életre kelt. Itt viszont a bérgyilkosnál ezt az érzést sokkal kevésbé élem meg. Hát ez a bérgyilkos rendkívül finom, egyszerű, tiszta mondatokban, a szinte novellisztikusan, tehát novellaszerűen kapcsolódnak egymásba a történetei, de az a sorrendiség az számít, mert a bizonyos elemek aztán a következő novellaszerűségben már alapvetőek, tehát tudni kell róla. És, és ez az egymáshoz egy kapcsol, ez végül is egy ilyen láncnál erősebbet hoz létre, de, de a történetek önmagukban olyan zártak, hogy, hogy nem érzett teljesen regénynek sem. A különböző problémákra bukkan, az munkája során, megkapja feladatot, megöli az embert. Nagyjából minden történetről ezt lehet elmondani, és, és már a harmadik kötetnél járok, és még mindig, nagyjából minden történet így zajlik, nem tér jó útra, nem fog berontani a templomban letérdelni és imádkozni, de mégis ezek a történetek, illetve Kellernek az a rendkívül furcsa, számomra már, már ilyen gyermek, ilyen morál nélkül, amorális, de nem pszichopata, meg nem szociopata személyiség az, aki, nagyon egyszerűen rögzíti a dolgokat, nagyon egyszerűen rögzíti a problémáit vagy konfliktusait is a világgal, vagy az összekapcsolódásait a világgal, vagy éppen a elcsúszásait a világhoz képest. És ezt a fajta ilyen iszonyatosan leegyszerűsített leírást, leíró stílust úgy lecuppanta, mint, mint a cukorra, vagy mint a légpapírra a légy. Tehát abba hagyhatatlan számomra ez volt a másik ilyen Könyvsorozat a Vagy születe... mint az Ádám a szőrre. Igen, lehet, lehet. Hogy emlékeztet rá? Még a végén megromlik. Miközben egyébként ezek a Keller sztorik is, hol elveszítik a erőiket, hol pedig tényleg olyanok, mint a, a citrompacsavart csavart vágnának pofán. De. <tos> Nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy szembe találkozhatom ezzel a könyvsorozattal, és, és kezdem úgy nézni, hogy ugyanúgy, ahogy a Rénócnál is, hogy, hogy oké, okay, hogy vannak hibák, de valahogy van egy nagy egész, amihez képest ezt elfogadom, és a bégygyilkos ciklusnál is ne négy kötetből áll. Úgy látom, hogy ez a négy, ez olyan szinten egymáshoz tapad, hogy, hogy egy csomó mindent megbocsátok akár azt is, hogy az, az egész könyvnek a fele kevésbé volt izgalmas, mert igazából az egy nyolcada ennek az egésznek és és annyi belefér, és a többi pedig nagyon sok örömet ad. Szerintem, és nagyon-nagyon gyorsan olvasható, pont amiatt a stílus miatt. Tehát állam blokk az most megint, hogy hogy tud egy ilyen teljesen, új, új világot teremteni, egy új karakterrel, le vagyok nyugodott el a fickotnál. Hú, Ezzel a mély gondolattal szerintem akkor. És az, hogy mindenkinek jól telt egyébként a nyári, téli, karácsonyi, újévi születe, ez az, az utolsó jó, az újévi, a többi törlendő. De nem igazából fogom törölni, mert az nagyon melós lenne. Oké, okay, akkor köszönjünk el, hiszen Sziasztok. nem rakjuk le, akkor nagy lesz a számla. Sziasztok! Igen. Sziasztok!